Fatimə, Əmir əl Əli Əleyhis-Salamın həyat yoldaşı kimi. Əgər Əli yaradılmasaydı, Fatiməyə ər olmağa layiq olan bir kişi mövcud olmazdı. Əqdi mələylər aləmində kəsilmiş izdivac. Fatimənin fövqaladə kalamı, Nəbi-i Əkrəmə bağlılığı və ailənin şərafətli olması səbəbi ilə Peyğəmbərin bir çox yaxınları ona elçi gəldilər. Amma razılıq cavabı ala bilmədilər. Maraqlı burasıdır ki, Rəsulullah çox vaxt elçilərin cavabında belə deyərdi. Fatımənin işi onun Rəbbinin əlindədir. Hamısından təcüblüsü isə Əbdürrəhman İbni Ofun elçiliyi idi. Bu varlı kişi cahiliyyətin adət ənənəsinə uyğun olaraq, Hər bir şeyə maddiyat baxışı ilə baxır. Bahalı başlığı qadın şəxsiyyətinin və kişi mövqeyinin əsas meyarı hesab eləyirdi. Peyğəmbərin huzuruna gəlib dedi: "Əgər Fatiməni mənim nikahıma daxil etsən, hamısının yükü Misrin bahalı parçaları olan 100 dəvəni 12000 dinar qızıl pulla birlikdə ona başlıq verərəm." Peyğəmbər Bu çirkin və mənasız elçilik təklifindən elə qəzəbləndi ki, bir ovuc daş götürüb Əbdürrəhman tərəfə ataraq dedi, Sən güman edirsən ki, mən pul və sərvət düşkünüyəm? Pul və sərvətinlə mənim qarşımda fəxr edirsən? Bəli, Fatimənin elçiliyində cahiliyyət ənənələri ayaqlar altına atılmalı və İslami meyyarlar əsas götürülərək dəyər qazanmalı idi. Mədinə iştimaiyyəti bu məsələnin müzakirəsində ikən birdən Rəsulallahın qızını yalnız Əli ibn Əbu Taliblə evləndirmək istədiyi xəbəri yayıldı. Əli ibn Əbu Talibin əli dünya malı və sərvətindən xali, düşüncələri isə cahiliyyət dövrünün meyyarlarından tamamilə uzaq idi. Təpədən dırnağa qədər bütün vücudu iman və islami dəyərlərlə dolu idi. Araşdırdıqdan sonra məlum oldu ki, bu tarixi və mübarək izdivacın ilham vericisi ilahi Vəyhdir. Çünki həzrət özü buyurdu. Allah tərəfindən bir mələk yanıma gəlib dedi, Ey Mühəmməd, Allah sənə salam göndərir və bildirir ki, mən sənin qızın Fatiməni mələklər aləmində Əliyibnə Əbu Talibə izdivac etdim. Sən də yerdə onu Əlinin izdivacına daxil et. Əmir Əl-Möminin Əli ə.s. Fatıməyə elçi gedəndə utandığından mübarək çöhrəsi qızarmışdı. Peyğəmbər onu gördükdə sevindi. Gülümsəyərək soruşdu. Nə məqsədlə gəlmisən. Əli Peyğəmbərin zəhmindən öz məqsədini açıqlaya bilmədi. Buna görə də sustu. Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamın daxilindən xəbərdar olan Peyğəmbər dedi, Bəlkə Fatimənin elçiliyinə gəlmirsən? İmam buyurdu, Bəli, həmin məqsədə gəlmişəm. Əli, səndən əvvəl də bir çox şəxslər Fatimənin elçiliyinə gəlmişdilər. Mən bu barədə Fatiməyə danışanda razılıq vermədi. Səbr et. Qoy sənin də elçiliyini onunla müzakirə edim. Düzdür, bu izdivacın əqdi göylər aləmində kəsilmişdi və reallaşması zəruri idi. Amma xüsusi olaraq Fatimənin şəxsiyyəti, həyat yoldaşı seçməkdə ixtiyar sahibi olması, Peyğəmbərin onunla məsləhətləşmədən bu işə addım atmasını əngəlliyirdi. Peyğəmbər Möminlər əmiri Əli Əleyhisselamın üstünlüklərini qızı üçün sadaladı və sonra buyurdu. Mən istəyirəm ki, səni Allahın ən yaxşı məxluğunun izdivacına daxil edim. Sənin rəyin nədir? Həyə və utancaqlığa qərq olmuş Fatimə başını aşağı salıb bir söz demədi. Sükut etdi. Peyğəmbər başını dik tutaraq Təqihlər üçün Bakirə qadınların izdivacı məsələsində əsas məsnət hesab edilən tarixi cümləsini buyurdu. Allah böyükdür. Onun qız sükutu etirafdır. Bu hadisədən sonra Peyğəmbər izdivac əqdini bağladı.